Euskararen aldeko hizkuntza politika balioza, plantan ezartzeko, eranaidu Euskaradunen proporzioa funtsez aldatuko duena ondoko urteetan, proiektu zehatz bat osatu zuen jaz Euskal Konfederazioak. Plangintza guri onartua izan da garapen kontseiluan eta lur kontratua osatzeko proiektuetan integratua, bainan instituzioekin negoziatzeko momentuan ez tabadak sortu ditu. Paskalendo, eskual konfederazioko partaidia. Hor, nahi, osukuro pilo bat bada. Uh, Euskal egiri buruzko kontratu batean ez balin bada Euskara uh, izkuntza eta izkuntz politika ongia ipatzen biztan dena ez du sentzurik. Guk eranabaitugu, aspaldi danik, Euskal denak uh, elgarrikin baiginen orren uh, defenditzeko, aspalditanik danik erandugu, bertze bat bat berzela Euskal, uh, Euskalaren aldeko politikarentzat. Uh, zer da urratz Belen Leñik dira medioak berdirela sos gehiyo eta politika horien era maiteko gizan. Alan Jose eskualdeko presidentarentzat sobera galde egiten da. La demande qui était faite dans le de la de la du Pays Basque oui. c'est de doubler aujourd'hui ouais. bah enfin c'est pas raisonnable. Aquitaniaren aldetik onartu nahi dena da oraikoa atxikitzea. Alan Jose Nous avons décidé de sanctuariser L'akompanyement de la langue basque, de l'apprentissage et de la diffusión de la langue basque. Voilà. Departament dutik aldiz deliberatu dute didu partea emendatzea, estadua pres horren egiteko, akitaniarekin ikusi beharko beraz zer einetarat helzen diren. Estabada bada trenkatu behar ditaike, lagazken juntan sinatu nahi baita lugalde kontratu berezia.